Kapitola pátá Válka začíná V průběhu Arjunova rozhovoru s Krišnou bojovníci na pánovské straně přihlíželi a čekali. Arjunu očividně přemohla nejistota. Pohled na milovaného děde a učitele v něm nepochybně vzbudil obavy. Teď se zdálo, že se mu odvaha vrátila. Opět stál v bojovém postavení na svém kočáře s vysoko zdviženým Pán Pádovší bojovníci spustili mohutný pokřik. Troubili na lastory a byli do bubnu. Ze všech stran neustále zaznívalo hlasité troubení rohů a trubek. Na obloze se zatím schromážděli zástupy ryšiů, sidhů a dalších nebešťanů. Všichni toužili být světky bitvy. S úžasem hleděli na v kočár, a nevěřili svým očím, že se Krišna stal jeho vozatajem. Když Judiš teda viděl, že bitva co nevidět začne, svlékl si brnění a sestoupil z kočáru. Jeho bratři a ostatní bojovníci přilížili, jak jde směrem ke kurovcům. Co má za lubem? Rozhodl se snad náhle zachovat pokorně a přenechat nekrvavé vítězství kurovským odílům? Všichni jeho bratři na něho volali a ptali se na jeho záměry, ale král neodpovídal. Neozbrojen a nikým nechráněn, kráčel přímo k bíšmově kočáru. Krišna pobídl Arčnovy bílé koně a popojel ke kočáru bíjmy a dvojčet. Řekl jim, znám úmysly vašeho bratra, chce se poklonit svým gurům předtím, než s nimi začne bojovat. Ve starých historických příbězích se praví, že kdo jako první vzdá poklony svým učitelům a starším, předtím než se s nimi pustí do boje, zvítězí. Když Judištěda přistoupil k Bíšmovi, pánovši vojáci se domnívali, že se tváří v tvář tak hrozivému protivníkovi rozhodl nebojovat a z jejich řad zaznívalo volání. Běda! Drita Ráštruvi synové si mysleli, že se Judištera bojí. Jen pohleďte na toho bídného obožáka, chechtali se. Celý vyděšený jde prosit Bíšmu o milost. Judištěra nebral jejich posměch na vědomí a stanul před Bíšmou, který mezi tím se stoupil ze svého kočáru. Pándův syn se poklonil a chytil se bíšmových nohou. O nepřemožitelný, klaním se ti. Budeme s tebou bojovat. Prosím, dej nám k tomu svolení a požehnání. Bíšma se usmál a zdvihl pravou ruku. O vládce země, o vznešený králi. Kdybys ke mně takto nepřišel, proklel bych tě, abys prohrál. Potěšil se mě, milý synu. Bojuj a dosáhni vítězství. Požádej mi o požehnání, o synu Kuntý, o cokoliv chceš. Běda, lidé jsou otroky bohatství, ale samo bohatství není otrokem nikoho. Svazuje mě bohatství kurovců a jako nemohoucí muž ti čelím v bitvě, přestože vím, že tvoje věci je spravedlivá. Řekni mi, milé dítě, co si ode mě přeješ. Judištira cítil, jak se mu do očí hrnou slzy. O moudrý, jelikož ti jde o moje dobro, postarej se, prosím, o moje zájmy. Konej svoji povinnost a bojuj za kurovce. To je moje přání. Bíšma působil s kreslým dojmem. I když musím bojovat na straně tvých nepřátel, o králi, řekni mi, co pro tebe mohu udělat. Judyštěna sepěl ruce a poklonil se. Ó, pane, požádám o jednu věc. Řekni mi, jak tě můžeme porazit, když jsi neporazitelný. Jestli v tom spatřuješ něco dobrého, sděl mi to pro moje dobro. Bíšma stál a v ruce držel svůj velký stříbrem ozdobený luk. Třeba, že mu nyní bylo již přes sto let, ve svém nablízkaném zlatém a stříbrném brnění stále působil impozantním dojmem. Položil ruku na Judišterovo rameno. O potomku Páraty, nevidím muže, který mě dokáže porazit v bitvě, i kdyby to byl vládce nebešťanů. Čas mojí smrti ještě nenadešel. Přijď za mnou někdy jindy a zeptej se mě na to též znovu. Budiš. Judiš se opět poklonil svému praodci a odešel. Mířil k drónovi a hrazil si přitom cestu řadami zvědavých vojáků. Poté, co úctivě oběšel jeho kočára, řekl. O neporazitelný hrdino, řekni mi, jak mohu bojovat s tebou, mým úctyhodným učitelem, aniž bych spáchal hřích. O vznešený bráhmanu. Jak se mi podaří zničit nepřátele? Drona, stejně jako Bížma, řekl: O králi, kdybys ke mně nepřišel, proklel bych tě, abys utrpěl porážku. Potěšil se mě o bezříšný. Kež se vítězství přikloní na tvoji stranu. Řekni mi, prosím, co pro tebe mohu udělat. Přeji si dát ti požehnání. Běda. Nemohu bojovat na tvojí straně, neboť jsem otrokem kurovského bohatství, ale budu se modlit za tvé vítězství. Judy Štyrovi, při zaslechnutí drónova láskyplného tónu v hlase opět vrkly slzy do očí. Jak je osud krutý, že ho nyní nutí bojovat proti svému váženému a letitému guruhovi. Třemoci drónu však bude těžké. Navzdory svému pokročilému věku zná tajemství všech nebeských a pozemských zbraní. Ze svého velkého luku stále dokáže střílet nekonečný proučípů. šípů. Judy IV. si nedokázal představit nikoho, kdo by se k němu dokázal v bitvě být jen přiblížit. S úctou pronesl. O bráhmanu! Modli se za mě a řekni mi, co je pro mě prospěšné. Bojuj za kurovce a dej do toho veškerou svoji sílu. To je moje přání. Drona pohlédl s láskou na svého žáka. I když nebyl tak tělesně silný jako Arjuna a Bhima, Judištirova síla spočívala ve schopnosti neochvějně se trvávat na cnosti. Drona věděl, že zbožného člověka vždy chrání jeho cnost. Hleděl na Arjunu v kočár na protější straně bojiště. O králi, tvoje vítězství je jisté. Tvým rádcem je Krišna, jehož nikdy neopouští spravedlnost. Kde je Krišna, tam musí být vítězství. O synu Kumtý, jdi a bojuj s naprostou důvěrou. Co ti mám ještě říci? O bojovníku mocných paží. Prosím, řekni mi, jak lze porazit, zeptal se Judištera. Dokud budu bojovat, nezvítězíš o králi. Proto při nejbližší příležitosti usiluj o moji smrt. Není však nikdo, kdo se mi dokáže v boji postavit. Když rozuřen chrlím na všechny strany nekonečný příval šípů. Nemůže mi čelit žádný člověk ani nebešťan. Obhára to. Zabít mě se ti podaří, jen když odložím zbraně a s ovládnutými smysly se připravím na smrt. Taková je pravda. Pokud uslyším z důvěryhodného zdroje nějakou nepříjemnou zprávu, odložím zbraně a bojovat přestanu. Judištira se učiteli poklonil. Přemíta je o jeho slovech, šel ke Kripovi kočáru. Poté, co se starému bráhmanovi bojovníku poklonil, řekl. „O učiteli, jen s tvým svolením mohu bojovat a nebýt stížen hříchem. Prosím, dovol mi bojovat, abych porazil svoje nepřátele.“ Kripa, stejně jako bíšma a Drona odpověděl, že by judištoru určitě proklel, aby prohrál kdyby ho nepřišel požádat o svolení. I on litoval svého závazku vůči kurovcům. Když prohlásil, že nemůže bojovat na Judištěrově straně, zeptal se, co jiného pro něho může udělat. Judištěra stojící před krypou cítil, jako by se mu mělo rozkočit srdce. Nejprve bíšma, potom drona a teď i krypa. Všichni tři byli pro něho a jeho bratry jako otcové. Od jejich dětství, když poprvé přišli do hasty náporu, se o nějetito stařešinové s tou největší péčí starali a učili je. Nemohl si vzpomenout na jediné jejich kruté slovo nebo skutek. Nyní musí jít za nimi a ptát se jich, jak je lze zabít. Judžť stál se skloněnou hlavou. Hrdlo se mu stáhlo a nemohl ze sebe vypravit ani slovo. Kripa pochopil rozpoložení jeho mysli a řekl. O králi, nikdo mě nemůže zabít. S tímto vědomými jdi a dosáhni vítězství. Kripovi řekl jeho otec, Rishigautama, Gautama, že bude neporazitelný v bitvě. Proto Kripa Judišterovi poradil, aby nestrácel čas snahou porazit ho. Zdvihl ruku v žehnajícím gestu a pokračoval. Každé ráno po probuzení se budu modlit za tvoje vítězství. To říkám se vší vážností. Teď jdi a naplň svoje tužby. Nakonec šel Judištěra za šaljou. Poté co svého strýce z matčiny strany Požádal o svolení s ním bojovat. Zůstal stát se sepětýma rukama a hleděl na něho. Šalia zarmouceně odpověděl. Kurovské bohatství si mě zotročilo. Co pro tebe mohu za těchto okolností udělat? Chci ti dát požehnání za to, že jsi za mnou pokorně přišel. Co si přeješ? Judištěra mu připomněl jeho slib zbavit karnu odvahy, až dojde k jeho boji s Arjunou. Stane se tak, odpověděl Šalje. Jdi a bojuj, budu se modlit za tvoje vítězství. Judištěra se šaljovi poklonil a vrátil se ke svojí armádě. Za to, že vzdal úctu starším svého rodu, ho chválili i kurovci. Mezi vojáky obou stran bylo slyšet výkřiky. Výborně, bravo! Vojáci při pomyšlení na vznešené vlastnosti Judištyry a jeho bratrů hlasitě naříkali. Když Judištyra opět stál na svém kočáře, oděn v brnění a připraven k bitvě zvolal směrem ke kurovcům. Jestli si někdo z vás chce zvolit naši stranu, budeme je považovat za spojence. Přidejte se k nám. Nastalo ticho a nikdo se ani nepohnul. Potom Skurovský řad vyjel Jujuců v kočár. Budu bojovat pro tebe, vykřikl. Přijmeš mě o bezříšný? Pojď, pojď, odpověděl Judištyra. Bojuj s námi proti svým pošetilým bratrům. O Jujucu, přijímáme tě do našich řad. Zdá se, že pokračování Dritteraž trvá rodu, i pohřební oběti jeho členům zůstanou na tobě. O princi, přijími nás, jež přijímáme tebe. Hněvivý a pošetilý Durjodana nepřežije. Za zvuku bubnů a činelů Jujucu přejel na stranu pándovců. V Jodanovi vůči jeho nevlastnímu bratrovi kypěla tichá zlost. Jujucu nikdy nedával svoje sympatie k pádovcům na jeho. Ale byly i tak dosti zřejmé z jejich častých neschod. Jak si však dovoluje opustit svoji rodinu v okamžiku nouze? Svého požitělého rozhodnutí bude litovat. Jakmile bojovníci na obou stranách viděli, že nadešel okamžik bitvy, začali jásat. Teď zemřou a budou povzneseni na nebeské planety nebo zvítězí. Za zvuků tisíců lastur, trubek a bubnů se proti sobě hnaly stasenými zbraněmi. Na pohled a na poslech připomínali dva ohromné slévající se oceány. Země se roztřásla a do vzduchu se vznesla oblaka prachu. Býma se řítil před pánovskými voji a řval jako bík, až přehlušil hala z bitvy. Kurovští vojáci se při zaslechnutí jeho výkřiků, které překrývaly ostatní zvuky, vyděsili. Koně a sloni ze strachu močili, káleli a v běhu klopítali. Když se Bíma přiblížil k deteráštrovým synům s výřícím kjem nad hlavou, zachvátila je hrůza. Bíma se nad svými polekanými soupeři rozesmál. Konečně nastal okamžik, kdy může dát svému hněvu neomezený průchod. Kurovci si dodali odvahy, vyrazili válečný pokřik a zamávali luky ve vzduchu. Obklopili býmu a začali na něho střílet šípy podobné hadům. Když se šípy odrážely od jeho brnění, Bíma se jen smál a ostatní šípy srážel k Tak odrazil jejich útok a pak odpověděl tisíci vlastních šípů, jim již kurovské prince rozprášil do všech stran. Aby Manju a synové Draupadý spolu s Nakulou, Sahadevou a Drešta Dumnou postupovali společně a pronikli do kurovských řad, chrlíce šípy do všech stran. Obě strany se zasypávaly zbraněmi a žádná před násilím nezakolísala ani neustoupila. Všude se rozléhalo drnčení tětiv a jejich nárazy do kožených chráničů loktů a rukavic. Vzduch byl plný rychle létajících šípů. Oštěpy, šipky a železné koule dopadaly po tisících na obě armády. Troubení lastur řev bojovníku podobný lvímu Těžký dusot pěchoty, ržání koní, řinčení zbraní, rachot kol kočárů, cinkot zvonců, které měly sloni pověšené kolem krku, troubení jejich chobotů a zvuk bubnů se mísili ve vřavu, z níž stávaly vlasy na hlavě. Bojovníci však na nic nedbali a řídili se vpřed. Arjuna se okamžitě pustil do boje s Bíšmou. S lehkostí v ruce na něho střílel nekonečné množství šípů, ale Bíšma je všechny odrazil a vracel Aržunovi spoustu jiných. Třeba, že Aržunu Bíšmovi šípy zasáhli, nezakolísel. Ani jemu se však nepodařilo svými smrtonosnými šípy otřást Bíšmou. Oba hrdinové po sobě navzájem stříleli a kolem nich suřila bitva rozuřil se lítý boj. Oblohou se míhaly rudé a modré záblesky a z černých mračen na bojště padalo maso a krev. Vál hrozivý vítr, který unášel nesčetné oblásky a kameny a sužoval všechny vojáky. Hlasitě duněl hrom a zemi byčovaly blesky. Mocní bojovníci na kočárech se potýkali s jinými bojovníky na kočárech, zatímco pěšáci bojovali mezi sebou a jezdci s jízdou. Bojovníci hledali svoje předem vybrané soupeře. Býma napadl do Jordanu, Sahadeva Šakuniho a Dryšťadům na drónu. Jak jim přicházeli na pomoc ostatní králové a kšatriové, bitva se změnila v souboj všech proti všem, a zbraně létaly na všechny strany. V obou armádách postupovali vpřed oddíly rákšasu. Gato tkača vedl oddíl rákšasu na pánovské straně a na straně kurovců mocný Alambuša. Tyto hrozivé bytosti působili svými sekerami a ký, mezi vojáky strašlivé prolití Vojáci bojovali bez milosti, jako posedlí démony. V hrozivém zmatku otcové nerozeznávali syny, bratři bratry, ani přátelé svoje přátelé. Strýcové zabíjeli synovce a bratranci bratrance. Muži do sebe sekali meči a byli se ozubenými a těžkými ký. Po zemi tekly proudy krve a unášely zmrzačené uťaté údy. Kočáry do sebe narážely a tříštěly se na kusy, zatímco sloni napadaly jiné slony a vrážely do nich kly, opatřené ocelovými hroty. Bojiště se začalo podobat jamalouce, sídlu smrti. Muži křičeli bolestí, jako duše odsouzené do pekla. Kam oko pohlédlo, leželi hromady zabitých bojovníků a zvířat. Vzduchem svištěly sekery a meče potřísněné krví. Nepřetržitě se ozývalo hlasité dunění těžkých kijů a rychlých šípů zasahujících těla vojáků. Bíšma bojoval s velkou zuřivostí. Jeho vysoký prapor s palmou a pěti hvězdami pronikal pánovskou armádou a za ním zůstávala ležící těla a rozbité kočáry. Bížma svými šípy utínal hlavy a údy všem, kdo mu přišli do cesty. Když se starý kurovský hrdina rychle otáčel dokola se svým lukem, vypadalo to, jako by na svém kočáři tančil. Smrtící šípy střílel takovou silou, že i ohromným slonům probodávaly životně důležité orgány, a posílali je v k zemi. Aby Manu viděl spoušť, kterou Bíšma působil, a rozehnal se proti němu, vyzývá jeho k boji. Bíšmu chránilo pět hrdiných Maháratů, ale aby Manu je všechny napadl. Šípy, které létaly oslňující rychlostí, odrážel Bíšmovi ochránce a zároveň na něho útočil. Jediným dobře mířeným šípem přetěl mu fluk vedví. Dalšími třemi šípy mu pak srazil prapor a ten spadl na podlahu kočáru. Pohled na Abimanuovu lehkost ruky těšil i nebešťany. Bojovníci, kteří ho viděli, nabili dojmu, že v ničem nezaostává za svým otcem. Jeho luk zněl přesně jako gánýva, a tím, jak neustále vypouštěl šípy, připomínal ohnivý kruh. Když se podobný princ otáčel ve svém kočáře, zdálo se, že šípy opouštějí jeho luk na všechny strany zároveň. Napadený bíšma se vzchopil a vyrazil do protiútoku. Zranil Arjunova syna devíti šípy a potom mu třemi dalšími srazil prapor. Kryta Varma, Šália a Kripa, kteří byli mezi Bíšmovými ochránci a Vymanua napadli, ale vyvéz ho z rovnováhy se jim nepodařilo. Odrazil je a pokračoval s vlastním útokem na Bíšmu. Všichni bojovníci sledující jejich střetnutí volali. Bravo, výborně! Bíšma zahlil Arjunova syna tisíci šípů. Když jeho útok nabil na prudkosti, aby Manuovi přišlo na pomoc mnoho dalších pádovských hrdinů v čele s Býmou, a všichni zamířili svoje zbraně na Bíšmu. Jeho to ale ani v nejmenším nezneklidnilo a vypustil na všechny svoje dlouhé zlaté šípy. Aby Manua přispěchal podpořit, také vyrácký princ Bůminjaja. Šal jeho napadl. A mezi oběma bojovníky se rozpoutala divoká řež. Bůminžeja seděl na obrovském slonu a hnal se proti Šaljovi s oštěpem v ruce. Slon šlápl na jeho Šaljova kočáru a rozmačkal a zabil mu čtyři koně. Šalja zůstal stát na kočáře, vzal velkou železnou šipku a vystřelil ji vší silou na Bůminžeju. Probodla mu brnění a zarila se mu do hrudi. Mrtvý princ spadl ze svého slona a hák a oštěp mu vypadly z rukou. Šalja se skočil z kočáru, pozvedl meč a usekl jim slonový chobot. Když obrovité zvíře padlo mrtvé k zemi, Šalja rychle vyskočil na krytavarbu v kočár. Všichni přítomní bojovníci, Mu přitom provolávali slávu za jeho chrabrost. Bůminžejův bratr Švéta viděl, jak mu Šalia zabil bratra. Plál hněvem a vyřítil se na krále Madry jako rozuřený slon. Cestu mu zastoupilo sedm kurovských bojovníků ve snaze ho zastavit. Zasypali ho šípy, které Švéta odrazil a sedmi šípy se širokým ostřím přesekl luky všech útočníků. Kůrovští bojovníci na švétu rozněvaně metali šipky, které k němu letěly jako ohnivé meteory, ale princ je srazil šípy s ostřím jako břitva, ještě předtím, než k němu vůbec doletěly. Dalšími šípy útočníky zranil, až se vrávorající rávorající a s prapory rozprchly do všech stran. Švéta se i nadále blížil k Šaljovi, až to vypadalo, jako by si pro krále Madry přišla zosobněná smrt. Bíšma si jeho postupu všiml a rychle se postavil mezi Švétu a Šalju. Švétovi přispěchali na pomoc tisíce bojovníků na koních a na kočárech. A Bíšma je začal jednoho po druhém se střelovat svými neomylnými šípy. Když syn Gangi střílel nespočetné zlaté šípy, vypadal jako zářící letní slunce se svými paprsky. A jako slunce rozptiluje temnotu, rozptýlil býšma nepřátele, kteří ho obklopovali. Zanedlouho jezdilo po bojišti bezcílně mnoho kočáru. Které připravil o bojovníky. Jankovití koně unášeli mrtvé mladé jezdce vysící ze sedel. Zemi pokrývali stovky zabitých bojovníků s roztříštěným brněním a s usekanými hlavami a pažemi. Tak jako Bíšman zabíjel pánovské vojáky, Švéta usmrtil velký počet bojovníků kurovské armády. Rozuřenému se mu nikdo nedokázal postavit. Po nějaké době zůstali proti sobě stát jen on a Bíšma. Vrhli se na sebe jako dva rozlícení lvy. Po obloze létali přívali šípů jako ptáci se zlatými křídly. Navzájem se zranili. Krvácející švéta zasáhl Bíšmu 25 pěti šípy. A potom mu deseti předěl luk. Dalšími zabil Bíšmovi koně a vozataje. Bíšma bez váhání uchopil další luk, seskočil z kočáru a pokračoval v boji s princem stoje na zemi. Švéta pak vzal zlatou šipku a zvolal. Počkej jen malou chvíli, o Bíšmo. V příštím okamžiku tě zabij. Vypustil šipku. Již letěla k Bíšmovi jako kometa. Početní bojovníci, již přihlíželi boji, vykřikli. Běda, Bíšma je zabit! Bíšma však zabit nebyl. Vyslal proti šipce osm šípů a rozstříštil ji na kusy. Pokračoval v boji s princem, který, když viděl, jak jeho šipka skončila, začal zuřit jako smyslu zbavený. Švéta se chopil obrovského ozubeného kyje a hnal se proti Bíšmovi. Singangy na novém kočáře, který mu přivezli jeho pomocníci, považoval tento útok za nezadržitelný. Seskočil z něho právě ve chvíli, kdy na kočár dopadl princův ký. Síla úderu rozdrtila kočár, prapor, koně i vozataje. Bížma naskočil do dalšího kočáru a zdovu na Švétu zautočil. Princ nyní nastoupil do vlastního kočáru a bížma se rozjel směrem k němu. Když se k sobě oba bojovníci přiblížili, přičemž neustále vypouštěli zbraně, bížma zaslechl z oblohy hlas: O bížmo, o bojovníku mocných paží, nadešel čas Švétovi záhuby. Bojuj s veškerou silou a dobuď vítězství. Bíšma pohlédl na švétu. Po boku mu stálo množství pánovských bojovníků, mezi nimi Býma, Abimanyu a sátjaky. Povzbuzen bojským hlasem však švětu napadl, odrážeje zároveň ostatní útoky. Přiblížil se k viráckému princi, a uchopil šíp podobný žezlu smrti. Přiložil ten zlatý drahokami ozdobený šíp k luku a natáhl dětivu až k uchu. Obdařil jej mocí Brahmovi zbraně a vypustil ho, aby švétu zabil. Šíp zasáhl prince do hrudi se zábleskem jako při zásahu hromoklínem a proletěl jeho tělem. Zabodl se do země jako had plazící se do své díry a odnesl sebou hrdinu v život. Švéta spadl z kočáru jako uvolněný vrchol hory. Pándovci vykřikli žalem, za to pokřik kurovců byl radostný. dana a duša se natančili štěstím a za hlasitého zvuku trubek a bubnů bíž mu opakovaně vychvalovali. Slunce pomalu mizelo za západním obzorem a Dryštadumna odvolal svoje vojáky. Obě armády se na noc odebraly do svých táborů: pádovci smutně a kurovci se smíchem a zvýkřiky radosti. Po setmění se na bojišti objevily tisíce supů a šakalů a jejich skřeky a vytí se mísilo z hlasy a zvuky odcházejících bojovníků.